Bună ziua, dragi ascultători! Continuând să vorbim despre Euharistie, azi vom răspunde la câteva întrebări lămuritoare. Când și de câte ori pe an se cuvine să se împărtășească credincioșii? În general, credincioșii se împărtășesc în timpul celor patru posturi, dar dacă cineva dorește să o facă mai des, e posibil, însă numai cu pregătirea necesară, post, rugăciune și spovedanie. Se pot împărtăși toți credincioșii care primesc în urma spovedaniei permisiunea de la duhovnic. În general, sunt opriți de la împărtășanie cei care au păcate grele, lepădare de credință, ucideri, desfrânare, furturi, cămătărie, ură și toți cei pe care duhovnicul îi găsește nevrednici. Pentru că trupul și sângele Domnului este foc care arde pe cei nevrednici, cei care se împărtășesc într-o stare de nevrednicie își atrag o sânda. O sânda poate să aibă mai multe forme, boală, necazuri, mari greutăți în viață, nereușite și, desigur, pierderea mântuirii. De aceea, bunii creștini se pregătesc cu multă râvnă pentru primirea Sfintei Împărtășanii. Ei trebuie mai întâi să se roage și să postească. Împăcarea cu toată lumea este o condiție necesară, apoi curăția trupească prin înfrânarea poftelor trupului. Se poate împărtăși numai cel care s-a spovedit. Se pot împărtăși fără spovedanie numai copiii până la șapte ani. Fiecare credincios trebuie să-și citească pravila pentru împărtășanie, adică rugăciunile pentru pregătire, pentru împărtășirea cu vrednicie. Credincioșii se împărtășesc în timpul sinte Liturghii, în fața ușilor împărătești, atunci când preotul spune, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Atunci cioșii se apropie cu multă bună cuvință, în mare liniște, vin mai întâi bărbații, începând cu cei mai bătrâni, apoi femeile și copiii. Toți țin în mâini lumânări, în semn de bucurie și cinste, pentru Stăpânul Hristos, al cărui sfânt trup și sânge îl vor primi în casa sufletului și a trupului lor. Bun și frumos este vechiul obicei ca, înainte de împărtășanie, fiecare să ceară iertare de la cei din biserică, cei mai mici sărutând mâna celor mai în vârstă, în semn de supunere și respect, copiii față de părinți, finii față de nași și, în general, cei mai tineri față de cei mai în vârstă. După ce primesc cu multei vlavie sfânta împărtășanie, Cădincioșii își șterg bine buzele cu prosopul din mâna preotului, apoi iau nafură și puțin vin. Plecând de la biserică, cei care s-au împărtășit, adică au luat în trupul lor trupul și sângele lui Hristos, vor petrece ziua în sfințenie și vor citi rugăciunile de mulțumire. Bolnavii pot fi împărtășiți acasă sau la spital. Ei se împărtășesc cu particele din Sfântul Trup, anume Sfințit pentru acest scop, în Joia Patimilor, și păstrat pe Sfântul Altar, în chivot. Nu pot fi împărtășiți bolnavii inconștienți, în comă, sau cei grav bolnav psihic, adică cei ieșiți din minți. Bolnavilor nu li se cere post. Ei pot fi împărtășiți și dacă au mâncat înainte. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!